Oom Henry, die seel van Fonteinstraat. Wanneer jy in Fonteinstraat Wellington stap, is daar een plek wat dadelijk jou aandacht trek. Oom Henry se shoe-and-bag repair. Een winkel met soveel gescheidenis, soveel stories en een man wat een legende op sy eie is. Ek het die voorraad gehad om vir Oom Henry Slamet te ontmoet. Een vriendelike en inspirerende man van 85 jaar oud. Geboore in 1940, Sy winkel is die oudste in Fonteynstraat en hy onthou nog 'n tyd toe daar 'n regte fontein in die straat was. Om Henry het as 'n jong seun begin werk in die winkel, eers as 'n skoonmaker. In 1970 het hy die besigheid by Niek Goosen oorgekoop en dit sy eie gemaak. Vandag, na tot kades van harde werk, herken hy steeds mense deur net na hulle skoe te kyk. Hy vertel lachend hoe C.P. van der Merwe, destijds die van die college, een dag ingestap het en gevraagd. Maar Henry, hoe weet jy wie sy skoene dit is? Oom Henry het eenvoudig geantwoord. Meneer van der Merwe, ek hoef net na mensense gezicht te kyk, dan weet ek wat hier skoene hallucin is. Dit is die soorten weisheid en ervaring wat net jarese harde werk jou kan leer. Met sy skoenwinkel het hy sy vier kinders dier universiteit gesit, op bewys van sy deurgetingsvermoe en harde werk. Elke oogend net nog 7 is hy daar, en eers nog 6 maak hy toe. Maar, sy grootste bron van trots is nie het sy winkel nie. Dis sy huwelik. Hy en sy vrou, Wilhelmina, is al langer as 50 jaar getrouwd. Wanneer ek omvrouwe die geheim tot een lang en gelukkig huwelik, antwoord hy sonder arseling. Een gezonde huwelik verg lekker kos en om jou op jou post te wees. Eenvoudige maar wijse woorde van een man wat weet wat rechtig saak maak. Oem en die laag vandaar hy terugdink aan sy jonger da, toe hy begin het, het hy met sy fietsskoene afgelever. Vandaag is dinge anders vertel hy. Met een soud vonkel in sy oog sê hy, hy Deesdaal het ek een kar, een mens bly moes hy voor altijd arm nie. Dit is daar die optimisme en uh, harde werk wat hom die koon gemaakt het wat hy vandag is. Ek het so baie geleer uit my ontmoeting met hom Henry. Hy leer ons dat volharding, passie en toewijding groot beloonings bring. Dat daar er waarde is in harde werk en in klein dinge soos een steuwe gepaard skoene. En dat die straat van Wellington soveel verhaal het wat nog wacht om verteld te word. Baie dankie hom Henry. Mag ons allemaal iets van jou weisheid, werksektiek en levensblijdskap in ons eie levens implementeer.